Esker Mila, Intzarieta eta Sarri arte Euskarazko obrak bakarrik erakusten dituen zinegin e, Cinemaren Festivala ostegununtan hasiko da azpagenean. Amaikageren edizioa izanen da, igande arte fikziozko, animaziozko, filmlabur eta luzez gain dokumentalak ere ikus izanen dira Aritz-Bahne eta gainera taileak eta kontzer ezberdinak izanen dira Gurekin dugu zinegineko ardura duna Joana du alde egunan? Egunan! Lehenik datalatu duzue, eman duzue urgian aurten zendako aldaketa hori? Bai, hori da, betalde erabakia izan da, zer an, uh, uhtero beraz egiten gino nazara bukaeran, eta, eta usu uh, ber momentua mazane edo euskaraldia edo euskararen uhtaroa. Eta beraz, behas teburuan, bazirean proposamen anitz inguruan Euskarazko ekitalietan, eta beraz, ba, guretzatetzen gehiago zentzurik. Mm, aldaketa da, eskategikoa da. da. Bai, bai. bai. Egan entgo. Amaikagaren edizioa, aurten Euskarazko zinemaren edapenari doakionez, hain zinamenduak eman dira Ipaga Euskalegian, zuen ustaz? Bai, izan dira izan dira aldaketa enitz, ikusten da, ikusten da lehen baino gehiago agertzen direla, edo bederan dea agertzen direla orain ere zinema aretoetan urte guzian, eta guretzat ere jonka da erakusta gehiago dibertsitatak, erakusta ere bai dokumentalak, bai film labujak, Uh, Zeran, agian uh, ez dira denak pasatzen horiek uh, uh, filmaretuetan ukteetan zeh, pasatzen dira, behar ba, edo fikzio, fikziozko film handiak, edo, eta beraz, zugurrezat, jonka uh, hori da gehiago bat. duzu aldaketa dela, beraz, gehiago bat dela, gaur egun. Uh, gehiago ikusten direla. Bai, hori dudarik ez. Edo zabaltzen ez, hakin Bai, dudarik ez, eren 2000 uh, amabian uh, asizelarik uh, zinegin festibala, uh, aretoetan, ez ziren batere ikusiak oraindik adibidez uh, ama ama bezalako filma eta eta olakoak salbu ez puntual batzuetan, baina ez, ez ziren batere uh, erakutsiak. Atik bada ino egitekoa? Bai bistandena, bistandena ez dira oraindik denak denak pasatzen eta eta badira adibidedezzoino dokumental batzuk. batzuetan ere zetasuna da batzuak ez dituzte Frantsesko azpituluak eta eta beholak gueta nola egiten dugur eta fazin eginan ere piskat... Otxanda em la kuste arainek dibertsitatea badela eta ez dugula, ez ez dugula dena ikusten sinear etuetan. Bakarik bai produksio andiena edo edo hori bai, da. Adibias sinekin elkarte bada es eh? sinekin biltzes tiztelaik eta festivala prestatzen duzuelaik helburuak markatzen dituzu edo urtean xeagere helburuak markatzen dituzu eta joanen gira Joanengira unen seka edo ez Uh, ikusten nugu zer diren uh, azken ateraldiak eta batzutan magoaz ere uh, diustuki rakutsiak ez diren filmorien horrean uh, seka ere bakarrik festivaletan ibili direnak eta badakigunak uh, ez direla bortzaz beztena zinema arretuetan agertuko mm. eta urtaz aparte dren, xatzen gira beti uh, animazioak ere prestatzen Zen dira oztopoa hundienak funtzean euskalazinema garatzeko ipar euskalegian? Nun da problema? Problema, ba, nustaz hain ah, ah, itzak izaiten dira gero bada, badira lehinik ahazoin administratiboak eta gero zinemaren ah, ah, mehkatuak, martxan dela eta beraz estatuz ah, ah, aldatzean. Eremuka zu... estatuka handakasik? Bai, hori da, hori da. Eta gana edu estatuka, nokmarki behar zula banatzaile bat, beraz ad, adibidez usutan gertatzen da film bat ateratzea lehinik, Ego aldean, eta zinez berantago, ipax aldean. Eta horri zendako, bidez eh, frantzian komplikatuago delako, eh... No, nori lotua da. Astapenen baginuan gutxiago hori, eran be, orain uh, badira euskal filmatk bezinaaz produkzio handiak bilakatu direnak. eta beraz produkzio handia duzuloek handiaduz, bauzula bauzura inbestimendu haainitz, Beraz banak, banatzaile ona ere behar duzu sarartzaainitzkaiteko eta beraz nahi dute banatzaile banatzaile bat sekatu eta bo, eta azkenean, Azkenean, azkenean ez da inbeste hizkuntzarena da gehiago uh, produktzioaren ahonditasunen? Bai, uh, jaren nuke bai eta hizkuntzarena ere bada piskatzeran adibidez uh, frantses azpitzulik uh, ez zutenak biziki gutiak ehtzen dira egezki Madre, no. uh, ez dira. Zuek azteko, zuen filmak autatzen dituzularik, piskabater antzen duzu hostion, zoin irizpide hartzen duzu eh? Beherizpide dezberdinak ikusten dugu ere uh, film batzuk uh, inguruko elkarter edo hola uh, lotzen alditugunez. Guk guztukoa ditugunez ere, badira beti film labur batzuk uh, biziki, bizikionak eta ahunt ez uh, ezagunak. Eta bai egiten dugu gure artean talde txipian uh, bat. Eta nora jo egiten zizteseka, uh, dira euskal filmak? E, Galde egiten dugu urtteez urte ekoizlei e, Euskal Eiko zuzenki. Bai Zuzenki ekoizlei zer dire haiian beritasunak eta gero baita ere festival batzuen programazioa joiten dugu adibidez Bilboko Zinebi e, Ziinebiren programazioa edo zinemaldiarena ere bai eta eta ala hojela ezagutzen ditugu ere beritasun batzuk ezginitunak bortsaaz ezagutuko besteak. Hmm. Justuki data hauetan bada ere beste euskal zine festival bat euskarazko zinemafestival bat lekeetion euskal zine bilera areman ha balduso iekin bai beti danek okanugu uh, uh, aremana iekin eta ja seri antolatuko uh, ginuen uh, gaualdi uh, gaualdi bat uh, aman komunean uh, solasha bat eginez uh, onotik uh, zuzendari batekin uh, zuzenean eta bai iekin beti okanugu uh, aremana eta eta alkahlana Ostegun honetan hasiko da, cinegin igande arte, zer prestatu du zure hortengo, zer du zure programan? Bai, e, be, beraz, denetarik ustegunan hasten gira batekin. Uztiralean, beraz uh, egiten dugu gaualdi bat azpachneko ezkia ikastolarekin uh, pachta idetzan. Urte mugabaitute, justukia horretan horiek ere. Hori da, eta beraz, ikitaldiak antolatzen dituzte uh, urte osoan, eta beraz hor, uh, pasako dugu amikuzeko ikastolaren bergoetan urtean uh. kari egina izan den uh, dokumentala. Eta horita gero uh, izanen dira bi konzertu, uh, beraz Mairu eta, eta Akats, beraz Mairu talde, Ziburuko taldea. Eta Akatsa uh, nizam estoi azpandajaren uh, uh, konzertua da. Hori ostiralean os uh, ariz barnen berean edo uh, kontzertuak aldatzen dira lekuz. E ariz Barne ondoan zer momentu hontan zaile da ezugu kontzertu gelarik uh, azpartnen, gaztetsaen gela uh, ez delako oraindik presto hogetan uh, izanen da Beraz ez duugu gelarik eta ostatuetan ere zaile izan da leku bat beraz azkenan karxpa bat emanen sinema uh, ondoan. O izanen dira laueguez egunez, film labur, film luze dokumental, kontzertuak egan duzu bezala uh, zinugu denakaipatu, zuk autatu behar bat zinu zoin, uh, zoin gomendatuko sinuke are, ganen dugu irushailetan, labur, luze eta dokumental Ados, ongi, beraz la buchetan, adibidez, larun batean, seietan izanenda bost eilatu uh, filma, beraz ork dira, bost film la buch, bost uh, egilerenak, batzuk ezagutzen itugu, Josu Martinez, uh, eta eniaut uh, Kastanie, eta beste batzuk ez, uh, gazteagoak, eta bortzasez ditugunak ezagutzen, eta hor uh, bost film la buch, aski estilu uh, dezbernetakoak, baina harri uh, batekin uh, filmau suantzeak, beraz. Uh, ikusteko? Horri da, horri Film luze bat? Film luze bat... Egan eh, uh, bat atxean egiten nugu behatziontan film txataniko bat izanen da. Erez... Uh, ah? Sok sh presa, zugu egeiten zerren titulua. <laughs> Sehaztuz, Jean-Paul Profeta ork izanen dela filmaren aurkesteko. Hmm. Dokumental bat? 2 ituzke, beraz. Eh, bada, biak naslarun batean, uh, lauantan, uh, iratxe sohtza balen uh, torturari buruzkoa, hori, uh, eta hori biziki guti agertu da, zinez balio du ikuste da, biziki uh, leku kotasun uh, dira, eta, eta ondotik, uh, igandean ere bada altsasu gaurra ametsak uh, zaiuz eta amark pachamonen uh, filma. Ara, bo, enba dautua, euh, pagatuz da, tasetasunak eta nun atxe dira? Zinegin puntua .we eus uh, web eta presioa beti bizkimerke egiten dugu. Iru eurotan. Iru eurotan, usai amezara. Joana dualde, hor, uh, gomita luzatua, goiti igande arte, zinema eh, maite duenak, euskarazko zinema maite duenak, hor, badu, para da. Milesker gurekin izanik, da zinegin on. Milesker zuri, adio.